На зустріч подалася не сама, разом із Буром. Боротіно аж світився у передчутті свого проценту. Це ж він знайшов вигідного покупця. Це він страхує кришку. Кришує Валюхін бізнес. Покупець Раду погодився на височеньку, гранично високу ціну. Надто вже до душі йому припав близькучий, добре доглянутий на вигляд новісінький опель. Не міг дочекатися мужик, поки все склеїться з паперами. Так йому кортіло запрезентуватися за кермом такої класної тачки. Ні в кого в місті такої немає, тішиться чувак, як дурень цвяшком. Угоду запили у чувака в барі, в окремій кімнаті для особливо важливих гостей. Коли покупець залишив їх самих, Валентина чесно відрахувала Бурові те, що належало за неписаною угодою. Молодець Валентина, крута баба і чесна. Коли знову поїдеш до свого милого по товар? Ти дуже не тягни, спіши, Ганю, заміж, поки люди трапляються. Тут у мене клієнт накльовується, хороший клієнт. Зараз у людей бабки з'явилися, швидкі, великі, дурні бабки. А в країні інфляція. Знаєш таке слово? Хочуть швидко прокрутити, вкласти в якусь річ, щоб не занцілилася. Коли чекати нової тачки? Валя поправила хустку, зав'язану джгутом, у поперек лоба. Склала до купи долоні, з'єднавши маленькі з ямочками пальчики. «Послухай, Бур, нам, мабуть, пора прощатися. У тебе своя дорога, у мене своя. Попрацювали разом, заробили копійку і досить. Як це досить, Валюнчик, як досить? Вже не потрібен тобі твій боротіно. Наша Мальвіна виросла, стала крутою. Не можна так, Мальвиночку. «Не можна зраджувати старих друзів?» Голос залишався неприємним, майже ніжним. Брови з'їхалися до гори, довгині збура повис, начебто у тяжкій зажурі. Навіть очі висвітлювали розчинену до світла жовтого і підсолоджену цукрозамінником печаль номер 6. Та губи, бліді і хижі скривились у такій загрозливій гримасі, що хтось інший безлякався. «Тільки не Валентина». Ти, Боротінко, зі мною так не балакай. Я тобі не Зіна, не Петя, не твої щістки. Ти на них наїжджай. І вони злякаються, а я Валентина. Забув? Знадобишся – покличу, а зараз відстань. Відлип не чуєш? Ти давно так посміливішала? Відколи Віктора завела? Думаєш, він тебе захистить? Ха-ха-ха! Не на той номер поставила Валюнчик. У Віктора вся сила в... «Ну, не буду, не буду. Ти йому потрібна, як...» «Він тебе здасть у першому бою. Згадаєш моє слово?» «Заткни фонтан, бур. Багато собі дозволяєш». «Що ти, зайка моя? Біленька моя зайка. Чи ти забула, що твій буратіно може і вушка обрізати?» Провів пальцем, таким же довгим і тонким, як ніс, по шуці Валентини, і торкнувся вуха. Не встиг їй зойкнути, як палець разом із рукою, Виявився викрученим у неприродний спосіб. «Пусти, дурнувата, боляче!» – завершав бур, не соромлячись людей довкола. «Я тобі покажу, зайку бля! Твою мать, ти в мене!» «Почухаєш! Сказала відлипне, значить відлипне!» Зараз ніхто не пізнав би у жінці, що насолодою зізнанням справи порушувала визначені анатомію співвідношення між кістками зап'ястка і передпліччя нещасного, та зовсім недерев'яного і здатного відчувати біль Боротіно, колишню Валюшу, ту, що носила хворих діток у реанімації на руках упродовж усієї ночі, ту, що ніжила і голубила, ту, що одним дотиком маленьких із ямочками пальчиків тимувала біль, ту, що вивчала анатомію, фізіологію, терапію та хірургію, ту, що присягалася охороняти людське життя, і здоров'я, служити йому, берегти і вартувати. Ненормальна баба, ідіотка придуркувата. Дуже ти мені потрібна. В мене таких, як ти, повно. На мене все місто паше. Захочу йти будеш. Ти, що в мене попросишся. Ти, що мені руки цілувати будеш. Поцілую, дочекаєшся. Валентина почувалася переможницею. Вона виграла цю сутичку. Та цілком спокійно дихати не могла. Знала бура. Знала від морозків, що під ним ходять. Знала, що вони можуть. Можуть вкрасти машину. Шукай потім вітру в полі.